Dimecres més ens retrobem a Ràdio Metropol amb un cà ràdio per repassar les notícies més destacades de la setmana. Aquest cop, fins i tot amb connexió en directe amb París per parlar de la crònica rosa, una cosa que habitualment no fem, però que aquesta setmana exclusivament per vosaltres ho farem. Som Ràdio Metropol, sigueu benvinguts. Ràdio Metropol, té la paraula Albert Segura. A hores d'ara tothom sap quines són, probablement, les notícies més destacades de la setmana, però tot i això, la Norma Vidal, que ens acompanya avui aquí a l'estudi de Ràdio Metropol, les explicarà a través del que ella considera que han estat els sons de la Norma Vidal set Hola Albert, què tal? Doncs molt bé, i em sembla que avui comencem amb una notícia que ens trasllada directament el dijous a la tarda. El dijous al vespre de la setmana passada, sí senyor. I de què tracta? Doncs en aquest cas escoltem l'inici d'un informatiu amb una notícia que en aquell moment era la notícia de la setmana, del mes, ho diria, fins i tot de tot l'any. Gaddafi mort pels rebels quan intentava fugir de Sirte. Bona tarda a tothom, són les 7. Tocilà, du'amor, Gaddafi. el govern provisional de Líbia. Aquest és el seu president. I ja se l'ha pogut veure, a més a més, en un vídeo d'un telèfon mòbil. Allà se'l veu a mig cos despullat, ensangonat i amb una multitud que no el tracta precisament... Doncs com sentíem, era l'inici de l'informatiu del Catalunya Vespre, de Catalunya Ràdio, que va començar amb aquesta notícia que en aquell moment era la notícia del dia de la setmana del mes de l'any i que la gràcia d'aquesta notícia, podrien dir la gràcia, és el fet com es va viure des d'aquí, eh, gràcies a les noves tecnologies que van poder apropar-nos un fet, un sou, unes imatges que segurament no hauríem vist en altres circumstàncies. Doncs sí, gràcies a les noves tecnologies, com tu deies, les persones que estaven en aquell moment eh, precís van poder captar amb els seus telèfons mòbils com el coronel Gaddafi estava patint entre els rebels que l'havien capturat després de ser bombardejat per avions de l'ONU. I en aquestes imatges doncs, es podien sentir i apreciar els cincers crits, alhora que es veia doncs, com el cos primer d'un conscient i després ja d'un inconscient coronel Gaddafi doncs, anava circulant entre els peus i les mans de tots els rebels. El, el fet és que tothom va poder veure, però sobretot sentir els sorolls de trets, de, de cops, vaja, són uns sons que precisament no són habituals de, de sentir en un informatiu, sobretot tractant-se i parlant directament de la mort d'un personatge públic tan important com havia estat Muhammad al -Gaddafi. Sí, la veritat és que és la primera vegada que diguem que aquesta tecnologia permet veure i sentir un, un fet d'aquesta magnitud. I per aquest motiu es va utilitzar per un informatiu com aquest i per obrir-lo, perquè recordem que en els primers minuts es va escoltar doncs tot aquest relat que tu comentaves. Diem els primers minuts perquè a partir del minut 4 la que era la notícia del dia va deixar de ser-ho. Doncs sí, va deixar de ser la notícia del dia i va passar a ser-ho aquesta altra. Aquest és Cameron, un dels que s'ha posicionat al voltant d'això. Quan, atenció, disposem de la notícia que estava sent esperada des de fa diverses hores ja o dies i des que ETA va començar el seu procés. ETA acaba d'anunciar Segons el diari Gara, ho publica la seva portada, ET acaba de denunciar el cessament definitiu de la seva activitat armada. Fa una crida als governs espanyol i francès per obrir un procés de diàleg directe. Ho acaba d'anunciar i a través del diari Gara, ha decidit el cessament definitiu de la seva activitat armada, això ho diu textualment en l'escrit, a través d'un comunicat remès a aquesta publicació. Era l'anunci que ETA, la banda terrorista, deixava la seva activitat armada, com a mínim així ho anunciava un diari basc al Sí, com a mínim ho anunciava al i la veritat és que aquesta informació que va aparèixer a les 7 de la tarda als mitjans de comunicació, i la veritat és que aquesta informació que va aparèixer a les 7 de la tarda als mitjans de comunicació ja havia arribat a través d'altres canals en alguns mitjans, de manera que s'havien pogut, diguem, preparar per poder donar resposta a la que probablement serà la informació més destacada de l última dècada, ja que feia molt temps que s'estava es esperant aquest anunci, que és un pas més, diguem, ja l'últim pas sembla ser cap a la dissolució definitiva d'aquesta banda terrorista. Uh -huh. Aquestes són les dues notícies més destacades, els sons més destacats de la setmana passada, però malauradament també en va haver-hi un diumenge al matí, concretament a Malàisia, i que va afectar el món del motor. No disposem de so perquè seria molt gratuït utilitzar-lo, però sí que podríem considerar-lo com una, una de les notícies més importants de la setmana. Sí, en aquest cas es tracta d'una notícia esportiva, com dius tu, i és la desaparició, la mort de Marco Simoncelli, aquest pilot que tanta polèmica havia provocat per la seva peculiar forma de conduir i que doncs havia tingut problemes amb Pedrosa, també amb Lorenzo i amb altres estrelles del món del motor de casa nostra. Sembla que, degut a un accident, aquest jove de 24 anys va perdre la vida i aquesta, doncs, tristament, és la mala notícia de la setmana. Doncs molt bé, Norma Vidal, amb aquestes tres notícies, la malhora de mort també de Marco Simoncelli mentre pilotava la seva moto i que va ser precisament atropellar per un dels seus millors amics, Valentino Rossi i l'altre corredor d'Eugos, que no van poder evitar trobar-se a la mig de la pista, eh, en rematem a dimecres que ve, la setmana que ve, a veure si podem tenir notícies una mica més felices. Doncs sí, això esperem. Vinga, que vagi bé, adeu-siau. Adeu. No no no no temes de la setmana també no passat altres coses que segurament no afecten tant no no no no no no no no no Parlem, bàsicament, d'un gran fenomen social que va succeir l'any passat coincidint amb, amb La Castanyada o amb Halloween, i que aquest any s'ha avançat una miqueta. Jo, jo volia dir, volent parlar massa, que dius que no interessa gaire a la gent, perquè interessa a los no muertos. A los no muertos. Hem parlat de The Walking Dead, uh -huh. és la... Sí, sí que va fa un any, no, no ho recordava. Es va estrenar per La Castanyada de l'any passat. The Walking Dead és una sèrie de... Ara no sé, la, la cadena. De que... AMC, és la cadena. Que ha reprès una mica tota la fórmula del, del cinema pràcticament a partir de l'adaptació d'un còmic del mateix títol. O si sigui, no, no, no, o sigui, no és una reformulació del cinema clàssic, uh -huh. sinó que és l'adaptació d'un còmic que ja reformulava el cinema clàssic. Sí. Però bé, la qüestió és que aquesta sèrie es va convertir mm, en tot un èxit, no no sé si és l'avançada, em va agradar molt, molt, molt, bàsicament, perquè feia un ús molt atrevit de la violència, o sigui, normalment el cinema de zombis caracteritzat per ser molt violent. I això, veure-ho la tele és més complicat, perquè les sèries, se suposa que són més o menys un familiar, o, o pot haver-hi nens del ní. Uh -huh. I amb sèries m'han atrevit «No, no, nosaltres fem aquí violència i venguin I, I la sèrie està molt bé. I el que volia arribar és que ara s'estrenen a la segona part. Uh -huh. S'ha estrenat ara, la setmana passada. Tu has vist, vist la primera part, eh? Sí? sí? Sí, sí, I he vist el primer episodi de la segona, ja. Ah, doncs jo encara no. Doncs bé, una mica és això, perquè eh, van estrenar als Estats Units... Eh, Quin dia va ser, exactament? Va ser... Em sembla que va ser dimarts de la setmana passada. Ah, doncs dimarts es va estar als Estats Units i em sembla que l'endemà, al cap de dos dies, o no... bueno, es va estar aquí. Uh -huh. La qual cosa, hi va haver un temps molt, un molt petit, de temps, i pràcticament tothom ho va veure al mateix temps. Uh, tothom no, però a, a Twitter això es va notar, perquè Twitter s'està convertint en una mena com el, el bar del costat, no? <susur> sí. Fés molts amics per fer coses, doncs molta gent estava de uh, Walking Dead al mateix temps que tuitejava y uh -huh. era muy interesante porque veis todas las reacciones, ¿no? Uh, sobretot uno de los más de esta tarde frenética va a ser eh, Nacho Vigalondo, uh -huh. el director, que va a través de todo el, el capítulo, y anaba con su actor irónico habitual, y era muy divertido, porque anaba comentando todas las jugadas y decía, ahora, presa el ciervo otra vez, otro chiquito. ¿Ciervo? <laughs> <laughs> sí, sí, sí. Totes, no, no, a veure, el que, el que sí que és veritat és que tu comentaves que la primera temporada havia estat molt violenta, crec que a la segona temporada han començat amb un excés de violència eh, i molt més gràfica. És a dir, no vull fer spoilers, però abans es veia com li fotien un tret a un zombi, ara es veu com li rebenten el cap directament. Però li esberlen, eh? O sigui, es veu com li obren el cap. De les formes, els fans, fans, fans del còmic, en eh, cas s'estan queixant que, que hi, havia, hi havia més violència al còmic. Bé, bueno, clar, a veure... Mmm... Perdona. Tot no es pot tenir, i a la tele tampoc no es pot passar tot. Uh, no, exacte, però, però... Bueno, està bé, està bé. De fet, jo crec que potser hem començat així forts allò per, per, per donar xinxa i tal. Mm -hmm. Però després tornaran a baixar una mica el de lloc la família, no? Ens hem de, de potser entre nosaltres, una mica el, el discurs aquest. Sí, sí. No, re realment, el primer episodi acaba molt obert, és a dir, que dóna ganes de seguir-la veient. No com altres sèries, com per exemple la Terra Nova, que no l'hem comentat encara, Sergi, però... Parlem de, Nova, eh? Parlem de Terra Nova. Parlem de Terra Nova. Va, ten tenim una estoneta... Sí, er te el problema que té és que sembla ser que l'han volgut fer això diuen els crítics, jo no vaig arribar tant a veure un sol episodi, i no vaig arribar a aquesta conclusió però sembla que eh, l'han volgut fer és l'aposta gran de la Fox d'aquest any l'han volgut fer per tota la família i això els experts i els entesos diuen que això és impossible, que no pots fer una sèrie per tota la família Voste una, una sèrie per tota la família però que no, que no sigui bona Exacte Això el, el creador de Wire, el David Simon sempre ho diu, i nosaltres hi ho passem de, de l'espectador mínim home et parla, home, oh, és que l'espectador aquesta edat, no sé què, has de fer productes. No? Que se busque la vida l'espectador Medi? home. Productes per un públic específic, un públic adult que vol veure tipus de sèries. Sí, sí. I, sèrie no tindrà el mateix, eh, la mateixa quota de pantalla que una altra sèrie no, molt no. fàcil, molt més... fàcil de fer, molt menys atrevida. Sí, sí. Els resultats finals són, són, 100 vegades millor. Bueno, i, i parlant de resultats finals, a mi el que em sorprèn és que és una, una, és una sèrie de l'Spielberg, Steven Spielberg, val, Tothom, tothom el té al cap, no? Sí, sí, sí, sí. Vale, doncs, els dinosaures, perquè surten dinosaures a Terra Nova, val mm -hmm. els dinosaures fan llàstima. Semblen fets amb la Nintendo, però la de, la de 8 bits, saps? Pixelats. Pixelats, no, no, molt mal fet, molt mal fet. Però Terra Nova, però no era, no era de dinosaures, ai, no era de l'Inigenes, què? No, no, no, és d'aquesta... Falling Skies, de... Falling Skies és de l'Inigenes i està coproduïda al primer episodi amb, amb Spielberg i el J.G. Abrams. El que voleu fer dinosaures, teniu diners, jo em quedo a casa i ja em, ja em trucareu quan veig. Quan... Sí, però el problema és que... Spielberg, tu penses, Spielberg, dinosaures, i dius, oh, sí, Jurassic Park. No, amics. Això té que funcionar. Doncs donc no, amics, no ens enganyem. L'Spielberg no hauria d'atacar el seu nom, posant-li el, el, el seu nom per allà al mig en aquella sèrie, que els dinosaures no tenen ni ombra. Vull dir, molt mal fet, molt mal fet. <ríe> molt mal fet, de debò. Estic molt indignat. És lamentable? No? Però ho dic, és lamentable? Sí. Les pel·lícules d'avui en dia... Mm. Tantes no, no puc valorar, però pel·lícules de, de, de baix pressupost que tenen efectes digitals molt pitjors que Terminator 2. Sí. sí, sí, és veritat, és veritat, dos Terminator 2 i és molt millor que moltes pel·lícules que estan fent avui dia. Però com pot ser que, que el Terminator es veu un mica antic, bueno. però veu molt professional. Sí, sí. I el de Parc de Horacic, o sigui, els efectes digitals d'aquells... encara no s'ha superat, em sembla. No, és, és impressionant. I no trobes cap pega allà. No, no. Res. Alguna, eh? Alguna sí que n'hi ha perquè jo les he buscat. Eh? Per exemple, quan cau a l'explorer, que cau i els nens estan enganxats amb una corda... Sí, amb celte, amb de... Bueno, no, hi ha, hi, ha un, hi ha un moment que es veu com a solapa la presència dels nanos i l'home, el thumbnail, a solapa amb la presència del cotxe. Va. És a dir, és com si el cotxe els hi, els hi travessis una cama. Sí, això és el videojocs, que fa... Sí, el... Però, però, que... Té un nom, això, d'Efecte Z eh, o alguna cosa així, un... però bueno, en fi, uh, per vale. la profunditat. En fi, que no és perfecte el temps, però, però... Perquè és molt millor que moltes coses que s'estan fent avui dia. Sí, sí. A més lluny, Soy Legenda, és una pel·ícula que funciona perfectament la història, la trama, l'atenció, els personatges. Funciona perfectament. A veure surten uns personatges fets per ordinador i us parla Déu. Jo aquí discrepo, eh? A mi m'agrada com estava fet. En la pel·lícula, a veure ara. És portable. Bueno, aquesta és una altra, sí, la intentaria tornar a veure. A més, amb el final alternatiu, que hi ha un final alternatiu penjat al YouTube. Molt dolent. La qüestió que estan fent pel·lícules, en teoria Sí. l'estan llançant, estan dient, vale, veig un any aquesta pel·lícula ja podrà veure. No, no, no. Perquè no estan fent no un ús adequat a les altres pistes. Ja. Però, en fi, sí, bon. Completament d'acord. The Walking Dead, qui vulgui, hi ha, una, hi ha un... Estan fent un web sèrie, o sigui, és un espinó de la sèrie. Hi ha un personatge, la, la no sé si encara es que no, aquella dona li van emputar les cames, que és un rompi sense cames. Sí. És bastant mític. Doncs el... el Creador dels Efects Especials, Greg Nicotero, que és també productor, uh -huh. està rodant uns, web, uns episodis web d'aquest personatge, uh -huh. per, per allò, per animar una mica, no?, per fer que... No sé si ja s'han si s'han estrenat se... o tal, però que hi ha una mica aquest, aquesta intenció de donar eh, d'internet o bueno, més ingredients per a la sèrie. Però a sembla recordar que aquest personatge el matàvem, però bueno... Sí, no, no, però és com... És com em sembla que el... La... Un previously. Ah, d'acord. Vale, vale. Qui és aquest personatge? Perquè està aquí, oh, què li va passar quan va morir? Ja dic de dos minuts o un minut i pico mm -hmm. per romplir entre descàrrega i descàrrega doncs. I està bé, no, no, doncs sí, sí ho veurem, veurem. Mm -hmm. doncs molt bé Sergi Calle uh, hem tornat una mica els orígens parlant una mica de, de cinema i de sèries, no està bé no, avui les noves trilogies ho deixem per dimecres que bé si et sembla vale. que no sé si tenim programa perquè com que hi ha el pont pel mig i tot això però en fi no bon, ho, ac ho acabarem de concretar no, ja d'acord? vinga Sergi que vagi bé adeu Déu. Bé, i aquesta cançó que sentim de fons, molts de vosaltres l'haureu reconegut, és la Marsellesa. I per què estem posant la marcellesa? No perquè ens agradi molt en senyor, el senyor senyor Sarkozy, sinó per poder saludar el nostre company, en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, bonsoir, com diuen aquí. Bonsoir, bonsoir. Uh, en Xavier, bueno, explica-ho tu, per què estem contactant amb tu i per què sentim la marcellesa de fons? Bueno, primer de tot perquè bueno, m'he anat a viure un, un temps a França, ara, i a partir d'aquí doncs, bueno, dono la benvinguda a tothom després de, de l'estiu, de que és la primera vegada que intervinc després de l'estiu en el programa, i res, perquè estic, a, estic aquí passant un temps a, a França, i a partir d'ara doncs donaré algunes noticions doncs, que, que acaben succeint aquí a, a territori francès, concretament a París. Mm -hmm. Una de les notícies que ens ha arribat a nosaltres, sobretot per l'impacte mediàtic que ha tingut, ha estat precisament eh, tingut a veure, per això deia que sí o no, va, ha tingut a veure directament amb el senyor Sarkozy, el president de la República Francesa, eh, perquè precisament ell i la senyora Carla Bruni han estat pares d'una bonica nena. Doncs sí, sí, és una, una notícia que ha estat tenint, no només a França, el ressò que, que està estat tenint, que és bastant gran, sinó a tot el món. Perquè bé, ja sabeu la història, el president Sarkozy eh, es va ajuntar amb, amb la cantant famosa cantant francesa Carla Bruni i a partir d'aquí doncs els dos van començar una nova vida i, i bé, s'ha culminat amb, amb el naixement d'aquesta filla, Júlia es diu. Uh -huh. Va néixer el, el dimecres passat, concretament, ja fa un, una setmana. Però però bé, el, ha estat una notícia doncs, que ha tingut molt ressò, sobretot, en el que és la premsa, la premsa escrita rosa i televisiva. Ha tingut molta... Molta ressonància, molt de ressò, però, però vaja, és una història també doncs, que, que no se sent gaire. Eh? Tu vas pel metro, vas pel carrer, i la gent, evidentment, no parla d'aquest fet. Uh -huh. I no res, la, la, la filla es diu Júlia, com diuen aquí, uh -huh. i, i ha nascut a la clínica de la Moet, que està en el districte 16 de París. Jo, precisament, vist bastant a prop d'aquí, vist bastant a prop d'aquesta clínica, no has anat a cap I, regal? No, no, encara no. Encara no la vaig trucar. Vaig dir, Carles, estic molt ocupat, però, però un dia d'aquests em passo per casa teva. Carles, hoy no podemos, hoy no podemos. <ríe> hoy no podemos, eh?, que hem de gravar al Metropol. <ríe> hoy no puede, no puede ser, hoy no puede ser, ¿eh? es miércoles, sí, sí. eh? De fet, no podem perquè va sortir el diumenge de la clínica. El diumenge van sortir la, sí. les dos, bueno, mare i filla de, de la clínica, i es van dirigir ja cap a casa. Un, una, uns esdeveniments que han passat Uh, o sigui, Sarkozy s'ha mirat bastant de lluny, tot plegat perquè està en la cimera europea uh -huh. a Brussel·les, la important cimera europea, el, el tema de l'euro i, i, i, i bueno, la crisi financera a tot Europa, i, i ara mateix doncs, està allà, va venir i aquest cap de setmana, s'ha passat per la clínica per, per veure-la a mare i filla, però finalment no, no, no vindrà aquí a, a París fins a aquesta... No sé, avui mateix arribava... O sigui, que, que tampoc ha estat al, al costat de la, de la seva família, com aquell qui diu. Yeah. Un, una edat doncs, que s'ha tingut molt en compte, sobretot a, a la premsa rosa, que ha donat, pa, ha donat de sí, però també ha donat de sí el fet doncs, que diumenge Carla Bruni va sortir amb amb, Julia, amb la Júlia als braços, però va sortir de la clínica sense deixar veure el rostre de, de la menor. Un fet doncs, que, que la premsa va, va molestar bastant, ha estat una, una mica, perquè aviam volia, evidentment, la, la foto de, de família, i finalment doncs, no va ser així. Carla Bruner va preferir protegir la intimitat de, de la seva filla, i, I va sortir de, de l'hospital i' anar directament cap a casa seva. Ja diem és el fet més destacat, el de Sarkozy, que no estigués al costat de la seva família i el de Carla Bruni protegint la cara de la nena perquè la, la premsa no pogués fer imatges. No pogués prendre imatges. Aquesta noia Júlia ja no és la primera filla ni molt menys de, ni d'un ni de l'altre, sinó que és, és, el sa, és el segon fill que té Carla Bruni, mm -hmm. perquè ja, ja té un a, a Welling, que va néixer el, el 2001, fruit de la relació, precisament, amb el filòsof eh, francès Raphaël en Enthoven. Eh, Sarkozy també, doncs, no és el seu primer fill, en aquest cas filla, i ja aquell ja en té tres, encara, de nascuts al eh, segle passat, diguéssim. Uh -huh. O sigui que, que, és, eh, que no, no són precisament... Sí, si fos un país així una mica extrem amb la teva religiós no, no estaria molt content de la societat però, però vaja, és la història aquesta de mort entre Sarkozy i Carla Bruni i que ha bueno, acabat amb, amb aquest naixement de la Júlia, aquí una nova més una boca més per alimentar, no diguéssim Això per dir sí francesos Sí, sí, sí, sí. Bueno, A més, la, la Carla Bruni té el, el doble fet de que aquesta filla és doblement mediàtica una perquè és la seva filla com a cantant reconeguda i reputada que és a França-Carlo Bruni, però, per altra banda, també és el primer fill que Nicolas Sarkozy té com a president de la República. També. L'altre havia tingut mentre amb la seva antiga dona, que ja va ser primera dama de, de, de França, de París, de França, vivia a l'Elisi i va deixar el tro, diguéssim, entre cometes, per deixar pas a Carla Bruni, però en fi tenim aquesta noia la Júlia Sarkozy Bruni suposo que es dirà perquè França suposo que respecten igual els, els cognams en aquest ordre ah, sí. que, que bé ja d'entrada ha, ha, ha generat polèmica ella ja només el, el primer cop que ha sortit de la clínica Veurem com, com evoluciona la seva història a França. Sí, sí, hi ha, hi ha tema i teca per, per tota la premsa rosa, sobretot aquí a França. <laughs> molt bé, Xavier Segura, doncs amb properes connexions ja ens explicaràs exactament què és això que estàs fent a França i d'altra banda també una mica que ens posis en situació de què és el que es fa en el dia a dia a França, d'acord? D'acord, molt bé. Molt bé. Doncs, Escolta, uh, bon suar, que vagi molt bé i, i vigila'm les franceses, que diuen que són molt fresques, eh? Ai, que són molt fresques, eh? <ríe> ja us ho diré, vinga, ja, són fresques, doncs. no. <ríe> molt bé, vinga, una abraçada, que vagi bé. Molt bé. Déu. Vinga, igualment, molt s'haurà. Adéu. qui diu que el fred trigava a venir? Doncs s'ha començat a deixar veure el nas i ja em sembla a que serà per una bona temporada. A més, després de l'aigua de dilluns i del que diuen que demà tornarem a patir per aquí. Ja ho sabeu, si no sabeu què fer, podeu tornar a escoltar-nos a radiometropolfm.tk o escriure'ns a radiometropol.com i ja de pas seguir-nos a Facebook i a Twitter. Recordeu a més que aquest dissabte canviem l'hora i a les 3 de la matinada tornaran a ser les dues, així que dormirem una hora més. Aquesta setmana ens acomiadem els de sempre, Norma Vidal, Sergi Calla i Albert Segura i amb la col·laboració de Xavier Segura des de París amb un dels temes del darrer disc de Coldplay que ha sortit aquesta setmana a la venda. Que tingueu una molt bona nit. Visita'ns a Radio Metropol